«Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ двадцять дев'ятий. «Сам» – дуже коротеньке слово, яке означає «дуже багато». Як слово «страх» або «віра». «Я звик працювати сам». Так вже трапилось, що чарівників мого рівня майстерності та сили, мається на увазі не сильніших, набагато, можливо, не більше двох десятків у Сполучених Штатах, дещо більше в Європі, Африці та Азії. І є різниця між тим, щоб працювати самому і опинитись самому серед натовпу ворогів, Холодної ночі, пораненим у темряві і практично безпорадним. І щоб усвідомити цю різницю, мені знадобилось близько десяти секунд. Страх затишно вмостився в моїй душі. І, як не дивно, я відчув себе як риба у воді. Саме через страх я зміг зосередитись на скрутному становищі. Круто! Тіло відреагувало так само, як і раніше, налаштувалось на боротьбу чи втечу, а я дихав рівно. Найрозумніше зараз втекти, повернутися до фургона і поїхати кудись до біса разом зі С'юзан. Правда, я, мабуть, навіть не зможу піднятись на стіну самостійно, але все ж можна спробувати. Але я придурок із відчуттям боргу. Я прийшов сюди, щоб боротись з силами зла, кинути їм виклик, а не тікати. Крім того, якщо Тера та діти потрапили в біду, я єдиний, хто може їм допомогти. Я піднявся на ноги, дістав пістолет і рушив уперед через ліс, у напрямку, який здавався перпендикулярним до лінії кам'яної стіни позаду мене. Дерева росли густо. Яворий до полі поступались місцем вічно-зеленим деревам. Я йшов повз них, якомога тихіше. Здавалось, що я шумів більше, ніж вітер, коли той тріскотів гілками й опалим листям. Через деякий час, хвилини через три-чотири, я дійшов до краю і побачив маєток джентльмена Джонні Марконе. Це було диво із журналу про дім і сад. На задньому дворі можна вмостити невелике поле для гольфу. Далеко, у передній частині, величезний білий будинок, спокійний і бездоганний, освітлений десятками вогнів, з варандою чи внутрішнім двориком, більшим за танцювальний майданчик, що розташувався позаду а ще три ділянки розташовані поруч, з чудовими садами, що спускались до мене по пологому пагорбу. Біля його підніжжя невеликий ставок, проте вже через мить я зрозумів, що це величезний басейн, який освітлювався знизу. Він мав неправильну форму, і одна сторона була хвилястою, та, що виходила на сходи. З води в повітря виходила пара. Зліва можна було побачити щось схоже на копію якогось вівтаря, чи, можливо, навіть храму. Його зробили, здається, з мармуру, а ще зробили купу зруйнованих колон. Все тут добре освітлювалось, як сріблястим місячним світлом, так і ліхтарями розміщеними через стратегічні проміжки. Газон бездоганно підстрижений, а дерева засіювали територію такою недбалою досконалістю, яку може підтримувати лише армія крутих садівників. А ще кажуть, що злочини не окупаються. Я зайняв позицію за деревами і чагарниками і обережно оглянув територію. Оглядав я недовго. З під одного з дерев на дальній стороні маєтку почувся стрімкий звук руху. І швидкий силует, темношерстий вовк, білі, здається, вилетів звідти в напрямку глибокої тіні дерев, за двадцять футів від мене. Я напружився і почав підійматись зі своєї схованки в кущах, щоб гукнути вовка. І побачив на його хутрі яскраво-червону цятку світла. А потім глухий звук, який я ледве розчув. Він був схожий на прихований кашель. Було видно, що вовк смикнувся. По його шерсті щось промайнуло, а потім той впав на землю. Якусь мить вовк намагався піднятись і тягнувся щелепами до дротика в боках. Звір не міг піднятись. Я бачив, як його груди підіймаються, а одна з задніх лап спазматично смикається. І, можливо, це моя уява, але я побачив, як Біллі на мить подивився на мене, і його очі стали скляними і ніби померли. «Гарний постріл!» сказав глибокий, напружений голос. Потім з'явився Дентон. Він йшов по траві до поваленого перевертня. Я не бачив вен на його лобі, незважаючи на яскраве світло. Незначна сміна в ньому, одна з кількох. Його кроватка розв'язалась. Піджак був розтібнутий. Він йшов з меншою кількістю сталі в хребті і поводив себе, як якась тварина, Певнена і жорстока, стриманість агента зникли. Останні залишки сумнівів чи жалю, які дозволяли зберігати самоконтроль і певною мірою контролювати інших гексенвульфів, зникли разом із кривавим божевіллям у гаражі повного місяця. Жорстокість тепер була у кожному його кроці і у кожному проблиску його очей. Так людина перетворюється на хижака. З вічно-зелених дерев позаду вийшла решта. Бен одягнена лише в білу сорочку та сіру ділову спідницю. Гарріс, чиї вуха все ще стирчали, а веснянки проглядувались на блідій шкірі. А також Вілсон у своєму пом'ятому костюмі, але з розстебнутою сорочкою. Він гладив і плескав свій пояс жирними смішними пальцями. Губи Агента стиснулись в дивній небезпечній посмішці. Дентон підійшов по траві до вовка, що лежав, і штовхнув того ногою. Це всі шість шість, підтвердила Бен гортанним голосом. Скажи, будь ласка, що вони наші. Вона підійшла до Дентона. І притиснулась до нього, потершись об агента однією ногою, що оголило верхню частину стегна. Ще ні. Він озирнувся, і я також, а потім побачив, що по колу діаметром, мабуть в ярдів п'ятдесят, лежать кілька грудок, які я вважав поглибленням в землі, а тепер зрозумів, що це не вони. «Це вовки, мої союзники. Тінь, до якої біг Біллі, злегка заскавчала. Господи, це що, темнокоричневе хутро Джорджії?» Я озирнувся і порахував. Шість. Я не міг сказати, хто є ким, і чи є там взагалі Тера. Але факт є факт. Всіх підстрелили». «Ну, давайте!» Сказав Гарріс жорстким і напруженим голосом. «Вбійся, Макфіна! Він не з'явився! Давайте їх усіх звідси приберемо та підемо шукати Дрездена!» «Скоро ми дістанемо твого пояса, хлопче, Сказав Вілсон, погладжуючи свій ремінь жирними пальцями. «Який же ти дурень, що його прогавкав!» Гарріс гаркнув, а Дентон струснув Бен. І став між двома чоловіками. «Позакривайте пащі! У нас немає на це зараз часу! Гарріс, ми знайдемо чарівника як тільки зможемо! Вілсон, прикрий жирну пащу, якщо тобі потрібен язик! Обидва відійшли!» Чоловіки щось прогарчали, але відступили один від одного. Я облизав губи. Мене трусило. Пістолет раптом став важким в руці. Їх четверо. До них не більше тридцяти футів. Можна стріляти прямо зараз. Якщо пощастить, я уб'ю усіх. Вони перевертні, але не безсмертні. Я зняв запобіжник і спокійно вдихнув, усвідомлюючи, що зараз зроблю повну фігню. Життя – це не кіно. Мало ймовірно, що я влучу у всіх, перш ніж вони почнуть відстрілюватись. Але вибору особливого не було. Дентон повернувся до майстерно зруйнованого вівтаря і помахав рукою. «Все добре!» – покликав він. «Це всі!» Звідти з'явилась пара фігур. А потім підійшли до Дентона та Гексенвульфів. «Марконе!» одягнений у фланелеву сорочку, джинси та мисливський жилет. В одній руці він тримав рушницю з величезним прицілом. Гендрікс, який стояв поруч, мовчав і був одягнений у щось схоже на чорну військову форму. У нього в руках я бачив пістолет, хоча сто відсотків було й інше різне спорядження. Тілоохоронець Марконе – Насторожено дивився на Дентона та товаришів. «Я вирічився на Марконе. Знадобилась мить, щоб відірвати щелепу від землі і нарешті зрозуміти, що відбувається. Він не знає, що Дентон з компанією збираються його вбити. Мабуть, вони все ж скинули інші вбивства на Макфінна та Альф. Отже, тепер у Дентона є всі». І коли прибуде Макфін, він зможе вбити усіх, хто забажає, усіх, хто знає, що відбувається насправді, і зможе вигадати будь-яку історію, яка буде приємна. Тобто у нього є всі, крім мене. На мене він ще лапи не наклав. Це всі, хто показався на екранах. Виправив його Марконе. Шоста камера несправна а містер Дрезден та несправності електроніки, як правило, завжди ходять поруч. «Пляха!» «Ви впевнені, що чарівник не один з них?» – запитав Дентон. «Ну, не один з цих вовків!» «Я вважаю, що ні. Хоча все можливо». Дентон скривився. «Отже, тоді його тут немає». «Якщо він справді хоче кинути вам виклик, то він тут», – абсолютно впевнено промовив Марконе. «Можете навіть не сумніватись». «І ви хочете сказати, він просто дивився, як його друзів-перевертнів підстрелюють?» «Вовки просто бігають швидше за людей», – зазначив гангстер. «Можливо, він просто ще не наздогнав їх. Можливо, він зараз на нас і дивиться». «Мені здається, ви його переоцінюєте», – сказав Дентон, але все ж інстинктивно мазнув поглядом по кущах. «Слава Богу, що я все ж лежу». Довелося завмерти, затамувавши погляд. «Переоцінюю». Марко не посміхнувся і нахилився, щоб вирвати дротик з пухнастого боку Білі. Транквілізатори швидше за все не втримують цих звірів надовго. Потрібно щось робити, леді та джентльмени. Якщо ви хочете все ж виконати свою частку угоди, вам краще взятись за роботу. Не знаю, як Марконе, але я помітив, як раптово напружилась Бен і те, як вона кобзнула руками по животу. «Треба вбити цих собак одразу ж!» Сказала вона тим самим тоном, що й раніше в гаражі. «Це полегшить нам життя у майбутньому!» Марконе цикнув. «Це дуже недалеко глядно. Хай Макфін розірве їх на шматки, коли прийде!» І тоді будь-який судово-медичний експерт навіть і не буде шукати слідів транквілізатора. Якщо ж хтось з вас їх вб'є, то це викличе незручні запитання». Бен почала скелитись. «Я ненавиджу таких слизьких покидьків, як ти, Марконе!» Вона ковзнула рукою вгору по стегну, під гудзики-сорочки. Марконе, примружившись, подивився на неї. І ніби пов'язаний з ним телепатичним повідцем, Гендрікс з холодним клацанням зняв пістолет з запобіжника. Дентон подивився на Марконе і одразу ж схопив рукою Бен за зап'ястя. Жінка на секунду напружилась, чинячи опір, але потім дозволила Дентону відірвати свою руку від пояса, який, безперечно, був там, під її сорочкою. Агент відпустив її. Жінка опустила руки, помітно розслабившись. Марконе та Гендрікс навіть не кліпнули і не почали пітніти. Вочевидь, вони не в перший раз потрапляють в таку незручну ситуацію. Я видихнув той подих, який затримував до цього. Отже, шість на одного. Якщо я зараз нападу, то одразу ж помру. А якщо поворохнусь і спробую сховатись серед дерев, вони, ймовірно, помітять мене. Чорт! Дентон ще раз глянув на дерева. Я знову затамував подих. «Не хвилюйся, Марконе!» «Ми схопимо чарівника, коли знайдемо його. Без питань!» «У такому разі, – сказав гангстер, – я пропоную вам почати шукати, поки я готуюсь зустрічати містера Макфіна. Будь ласка, пам'ятайте, що я хочу при можливості схопити, а не вбити Дрездена. У мене стиснулося горло». Якщо б я не затримував дихання, здається, видався б писк. Що хоче від мене Джон Марконе після того інциденту в гаражі? Звичайно, нічого хорошого. Взагалі, не треба про це думати. Бляха, здається, ніч стає ще жахливішою. Звичайно, містере Марконе, сказав Дентон якось надто вічливо. «У вас є думки, як краще почати пошуки?» Марконе проігнорував очевидний сарказм та клацнув перемикачем прицілу на гвинтівці і недбало направив її на дерева. «Починайте звідти!» Червона крапка лазерного прицілу впала на листок за шість дюймів ліворуч від моєї голови, і ниткоподібний пульс страху в моїх грудях Перетворився на крижану білу смугу жаху. Трясця, трясця, трясця. Кінець 29 розділу. Дякую за прослуховування. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. А якщо ви хочете до них долучитись, то посилання є в описі під відео. Почуємось.